Eta esan bezala eh ba uda dugun honetan, ba, familia askotan dagoeneko guztaia eta abustoko aurren oporraldiak eta gurasoen lanak ere eta isialdi denbora kantolatuak izango bituzte, baina e, badira, eh ba berbadez ez egunago badiren alternativa, eske alternativa, naturarekin harremanetan gainera, gaurkoan txingudi ecoetsera hurrildu gara, e, bertako teknikare ba montoiarekin hitz egiteko ebakaixo. Kaixo gunean, kaldo. bezala, batzuk edo bestek izango bituzte dagoeneko, ez? Ba semeala baen aisialdi de hori bakokatua eta antolatua baina oraindik ere eh, etxe kolanak egin eh, gabe dituztenentzako eh, ba, eskaintza paregabea egiten du txingudiko ekoetxeak Ba bai ja hirugarren urtea da hirugarren udara ba, jarraian eh, horrelako kanpalekuak eskaintzen ditugula pixkat bueno, ba pos, pos, jo, e, piskat, pos, laguntzako eta baita ba ba umeen ba, ez ba, pos, naturaz eta gozatzeko eta Ta, disfrutatzeko aukera paregabea. I da. E eh, eta 12 urte bitarteko eh, aur txingu ditarrentzako, eh, hori dies debarren pentsatzen dut, bueno, ba, eh, ba, bere logikare ebaduela eh antolatzen mozutena. Bai, bueno, a ver, prinzipio ez ez? Ba umei zuzenduta daude, o sea, normalean posoi no naidu ba, saiestu, baino Eia batzutan, lekuak libre gelditzen badia, ba ba oihartzungo jendia edo Donostiko jendia etorri izan dela ebai, eta aukera emate baina bueno, printzipioz bidaso aldeko ume zuzen eta izango litzateke. Hori ba, Txingudi ekoetzak edo bueno, Eusko Jaurlaritzaren ekoethetatik, eh, egiten den eskaintza dela, aipatutugu 72 bi urte bitarteko aurre sustenduta eta playandoin eh, pentsatzen dut hemendik gabe, eh, naturaz gozatzeko eta, ustezute, eksploratzaile lanetan aritzeko aukera emango dut. Bai eh y e, e, bueno eh hiru astez berdin proposatze ditugu o sea, Ume bakoitzak hiru astez apuntatu daiteke hortik e, goraia ja ez beste umei ere bai aukerak emateko eta aste bakoitzean gai bat e, gai batekin loetzen dugu ez ba esploratzaileak izango litzateke lehenengo astean etortzen direnak bigarrena e, plaiahondiko babesleak bihurtzen dira ja behin ezagututa eta esploratuta plaiahondia babesleak nolabait eta bihurtzen diala eta hirugarren astea izango litzateke ja, planiko ekintzaileak, o sea, ya pues bueno, pues ya bakite, va ba, bestendute eta bueno, pues zer egin deskago gehi ba plaia hondi edo, bueno, pose, do, txingudiko padurak, zaintzeko eta, eta maitatzeko batez. Oh, Zer nolako jardurak egiten bituzte? Ba, denetatik ditu horregusitak ba, eskulan ezberdinak eh, ba, e, jinkanak ere ba daude, eh, taldeko ba, eh, jokuak egite eh, hituzte beraien artean, landareak ezagutzeko eh, jokuak eh, bai, eh, animaliak ezagutzeko, eh, plaia hondi ditugu Ba, ba espezin ere, ba, ere, ba landuko, itu, bueno, go, ere bai arazoak ere bai landuko dituzte. Bueno, denetatik eite hogo eguralditxarra ba egingo balua ere bai. beste jarduerak da itzugu hemeneko etxabarruan egiteko. Osea, printzipioz dena kanpoan garatzen da, plaiandintze har, baino eguralditxarra egingo balua aurrekusita ditugu beste jarduera batzuk gai, pues hemen eiteko. Eh, esan genezake, ma, udaleku edo kanpamenduak aizialdi opor eh, demorantolatzeko direla, hau ere ma, aizialdian ondo pasatzeko, baina berezik ikasteko baliok dutela? Bai, bueno, pues, oi, azkenean ezagutzeko ez. ez, ez Ziur nago ba, ume asko, bidaso aldeko ume asko haindik ez dutela plaia hondi behar bezala ezagutzen. Pues, igual, etorriko dira honea, pues, eh, kirolinstalazio aktitugola, baino Plaiaundiko ba, berezitasunak eta ba hola detalle politak dituztenak eta ez dituzte zagutzen. Ta horrekin, ba udalekuekin ondo pasako dute, eh, no baino baita ba Plaiondi ezagutzeko ba, aukera izango dute. Ordutegia goizeko hamarretatik, ordu bat erdiak arte izango litzateke. Bai, egia da 7 aste ditugula, Uztailako azkeneko hastea eta Abuztuko erdiko aste horiet horietan ez da kanpabelekurik egongo, e, jaiagunak dialata ta bueno, e, baino gainontzeko astetan bai eta jaari gara aste gehienak betetzen. Uztailan pare bat asteo oraindik nahiko libre daude baino posegia da lehengo lehengo txandan ta azkeneko txandetan bai irailaia azken gozustuko azkeneko asteata nahiko betetak ditugula Euskaraz dira? Euskaraz izango dira, no noski eta nahiko bete da izan ere beha luzatu eta e, azkar betetzen da e, irugarren urtea da antolatzen dituzutela e, txingu diekotxetik e, udaleku hauek baina nabarmendu armen duberra dago ba, e, reklamurik ez dela falta ipatut dugun guztiagatik baina gainera e, doainik direla ez doikoa Bai hori da doakoak dira edo gure jarduerak da esperientziak eskentzen ditugun bezalakoak denak doakoak izatea ditugu eta hauek ere beha bai, bueno, pues, Pues, aukera hoie ematen deiago bai bueno pues, pues, igual horrelako udalekutara apuntatu ez ezin dutenen bosgurasoeo bueno pues, hemen bak a bere lekoa eh bai Ba, udaleku, ez dakit, edo... Bai, noski, ez, ekoaktibuak dira, ah, noski, bai, bai, horrelakoak izango dira, bai. Izan, bai. <laughs> ba, behialdi horrekin geratzen gara, ez dakite, interesa duen orok zer egin behar du, onera, playa hundiko txingudekoekoekoetxera hurbildu edo... Webbunearen bitartez, zetib bezala webunean bai, jogu gure eskaintza guztiak, e, txinguekoetxea.euz webbunean, bertan aukeratu, ba, oi, kanpalekutako fitxa, eta hor, asteeka, asteroboz... E, chanda bat egongoa eta hori aukeratuzkeu zuzenean gurekin harremanetan jarriko dira ja. Hori da. Eh, gomendatzen mozute hiru asteak eh betetze hor bakoitzak duzun ba, ba, prozesu guztiak egiteko ez eksploratzaile babesle eta ekintzaile bilakatu. Hori politena eh. izango litzateke, beraien esperientziarako noski, baina bueno, ulertzen dugu badagola jendea, bueno, igual aste bat etortzea la eta aurrengoan ezin dula oporretara joeten dalako edo denarakoa, ez? Baino interesgarriena hori da jarraipen bat eukitzea ulergarriagoa delako eta, bueno, azkenean, barneratuko duten esperientzia hori, ba, osoa izateko, ez? Ba momentu zorrakin geratuko gara. Esan bezala bahortze aurroiek ba, Playa Hondinar emango dutela uda eta udatarian gaudela e, galdera bat ere, ez dakit sumatzen hasiada eskualdean, ba turismoa aktibatu egin dela nabarmen baeste santotik na. e, hemen Playa Hondinarre sumatzen da bisitarien kopurua hemen datuena. Ba, ie san azkeneko astetan no, orain bakizengo urungo jaiak dela eta ezain beste, baina Usteietik aurrera seguraske nabarmenduko gohai bai, bai hondarribira turista guzti horiek ta bueno Donostialdeko eta. Bai, oi, bai. Ongi Eva, mi esker. Bai, zuri, eskerk